Što vani gledalci, je salamu i dobrodošli u More ljubavi. Serijal o islamskom braku, serijal u kojem govorimo o pravima, dužnostima i obaveza, obavezama supružnika, u kojem prenosimo iskustva, savete i upute kako da islamski brak učinimo što sretniji. Nakon što smo u prethodnom druženju govorili o obavezama muževa prema svojim ženama, danas smo u drugom poluvremenu da kažem odnosno sa temom dužnosti i obaveze žena prema njihovim muževima. Sa nama u društvu je naš gost, predavač, magistar Abdusamed Nasobu Šatlić, kojemu oprilikom želimo salamu alaikum i dobro odbožel. A rekomu salami, vas naša. Evo tema, interesantna, gost, još interesantniji. Kad spojimo ovo dvoje, imamo, da kažemo, idealnu kombinaciju. E da kažem u prethodna dva druženja smo dosta nekih stvari bitnih spomenuli. Naravno, mi smo, za one koji su pratili na naš serijal od početka, rekli da ne želimo ulaziti e, detaljno u neke fikske propise ili e, pravne propise e, kada je u pitanju brak i brašni obaveze. Nismo samo nako površno spomenuli, više govorimo o tim nekim e, pragmatičnim, konkretnim, iskustvenim, životnim e, savjetima i uputama e, koje, koje, koje mogu koristiti e, kako nama, tako i onima pored malih ekrana. Evo, profesore, za početak, kod teme e, E, e, dužnosti i obaveze e, supruge prema jednom mužu. E, da napravimo neki s vaše strane neki lagani uvod. Bismillah, ossalatu, ossalamu, da Pa što se tiče, dakle, tog uvoda je, ja bih kazao da kada su neki savjeti muslimankama, e, čestitim vjernicama i suprugama koji žele sreću u životu na Dunjaluku e, i na Ahiretu, koji nastavi da uspostave e, harmoniju u svom bračnom i porodičnom životu, da nađu pravu mjeru, da uvijek budu na visini, na visini, na visini zadatka, da a, a, znaju kako će i na koji način usrećiti svoga muža i na taj način steći Allahom zadovoljstvo i sačuvati brak. A, zatim svaka žena kao supruga a, treba da zna da je ona smiraj i svome mužu. Otom što smo govorili da je u onom uvodnom u onom predavanju stirečune neki kuranski poznati kuranski ajet. Euh e, i ovdje ima jedno pravilo kad je u pitanju suština ili smisao smisao braka. Možemo ka reći svrha braka je dakle, da kada se muškarac smiri uz ženu i da se žena izgradi kao ličnost uz muškarca. Neti za muškarca ima smiraja bez, supru, bez žene kao supruge. Samo kao, isključivo kao supruge, niti, za ženu, niti se žena može izgraditi kao ličnost. Govorimo općanito, o, o, o opći, općim pravilima, ne govorimo nekakvim, o nekakvim izuzetcima. Uh, stoga žena kao supruga mora uvijek imati na umu činjenicu da je ona smiraj s mojem muru. Čak da se ni naš pravotac Adem nije smirio, nije smir iako je uživao sve blagodati u džanetu koji Allah želešanovi, nije stvorio njegovu, njegovu drugu havu. Žene su stvorene za muškarce, muškarci stvoreni za žene i svaka žena mora raditi na tome dakle, da bude istinski smiraj svom mužu, da pokaže čistu ljubav i samilost o kojoj Kur'an i Sunnet toliko toliko govore e el profesor e vraćamo malo u prethodno druženika što govorilo obavezama muževa prema njihovih suprugama počeli smo da kažem ono da kažem samo malo lagano op od općeniti od generalnih temeljnih obaveza supruga je u ovom slučaju znači da krenemo sa tim temeljnim osnovnim obavezama koje su supruge odnosno žene dužne prema prema svojim svojim muževima primam što uđemo onaj dio kada ćemo govoriti je o nekim konkretnim savetima i praktičnim iskustvima pa na naravno, kad je riječ o, o dužnostima supruge prema mužu e, jedna od temeljnih osnovnih dužnosti koje se spominju u u u u knjigama jeste e, pokornost pokornost prema mužu u onome što je dobro i što nije grijeh prema prema, prema Allahu dželle šanu e, mnogo smo ajti hadisi poputajte važno hun nabil ma'ruf znači na način e, živite živite i i se prema njima ophodite muhamed sallallahu alejhi ve sellem u jednom svom hadisu kazao Ako žena noći a muž na nju srditi ljute, Meleki je prokl, proklinio sve dozori. I, jer u pokornosti mužu je sevap i nagradak, o, to, to smo već spominjali, velika nagrada kod Allah. Ženu. Kaže, poslana svema, žena koja klanja pet namaza, postira mazan, čuva svoje stidno, odnosno svoj moral, svoje poštenje, pokorna je mužu, učiće će u džernet na koja hoće vrata. Na koja hoće vrata. Bilježi, bilježi imam ibn Hibban ja mi se malo zadržao uđer kod Đogha Dio proklemi Melika Sveta Zori i jer ga treba ozbiljno shvatiti jer odbijanje supruge njenog muža u postelji ima može imate katastrofalne posljedice a posebno po se želim, želim ovo naglasiti u kontekstu vremena u kojem u kojem mi danas živimo ko je obilježen obilježeno dakle razvratom, nemoralom, ne, nemoralno svake svake vrste koji se nudi na svako na svakom koraku i na razne moguće načinima. Dakle, bitno je da žena ne smije biti povod, ne smije biti povod mi ne kažemo da muškarac ne znači i zbog toga i kada ona bude na veseli zadatka počiniti blud, da nas Allah sačuva, sačuva od od, od bluda. Nas Naše naše porodice. Uh međutim ona ne smije biti povod. To je to je poenta ovog organiza a on će odgovarati za svoje grijehe. Zato u drugom hadiju kaže, poslaniće sallallahu a sallam, u vašem polnom odnosu sa suprugom je sadaka. Pa su ashabi začuđeni pitali Allahu poslaniće, začnemo se za udovoljavanje strasti imati nagradu kod Allaha, ađeru u To je Islam. To je Islam. Je, Allah je član ostvorio čovjeka zna, zna njegove potrebe. Kaže, poslaniće sallam, a zar ako bi čovjek Na haram način dovoljno svoje strasti bili bio kažnjen, pa bi, pa tako će isto biti nagrađena ako to ako to urade, uradi na, na, na dozvoljen način, kako je islam to propisao. A ja, žene, ovaj ja to posebno takođe naglasiti, najčešće žene kao supruge. Ovaj segment bračnog života zapostavi onda kada se kuća ispuni djecom, da tako kažem, I one kao da zaboravaju ili se pravi da zaboravljaju da, je njen mu, da, da da su njihovi muže, odnosno da je njen muž i dalje čovjek i da ima svoje potrebe. Stoga supruga ne smije dozvoliti da zbog neispunjenog prava muža, odnosno izostavljanja ove ove svoje obveze, njen muž posegne za haramom na bilo koji način. Druga obaveza koju želim dakle jeste da žena čuva svoju čast i dostojanstvo, i čast svoga muža, i njegovo dostojanstvo. To je manet koji je, koji je povjeren kao što je muž povjeren dostojanstvo i čast njegovoj njegove supruge, kojeg ne smije, kojeg ne smije nikada, nikada, nikada iznavjeriti. Uh, govorići o čestitim ženama, Kur'an kaže u suri An-Nisa, broj 34, A'udu bil-lahim nešavitem da rađim, rahim fas rađim, fasalihatu qanitatu lil'l-gajbi bima hafidh Allah. Žene dakle as toga često žene koje su uh, žene poslušne i za vrijeme muževljeva va osusta vode brigu o onome o čemu treba da vodi brigu. Odje se postoj ističe to osustak dakle, čuvanje časti kad i kad nema muža, mame se samo kaže kome je dato četvoro. Da mu je dobro i do njaluka i do njaluka Hijreta. Jezik koji stalno zikr čini, dakle spominja Allah dželešanhu, i... zahvalno srce telo koje je strpljivo na iskušenjima i čestita žena koja čuva ča, njegovu čast, njegovu čast ime je tako. O jehaniz bliži imam tabelin Zatim, A zatim karipson selam ničim se čovjek ne može koristiti. Uh e, nakon bogobojaznosti, nakon takvalu ka nakon iskrenog vjerovanja kao od čestite žene, ako joj nešto naredi, ono što će mi Allah zadovoljen, dakle poslušava ga ako je pogleda ovradı ovradı je gara raz, ga. ako je zakune nešto ona to ona to ona to ispuni iako je odsu utančuvanja go učasti njegov i njegovim etak ali bliže imam ibn ibn mađ Uh, uh, zatim ovdje je vrlo, vrlo var, usputno spomenuti onaj um, uh, hadis koji bliži, koji prenosi uh, saubanradi alahova kada je objavljena ajet sure tauba walladina uh, yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi fe sabilillahi fabashirhum oni koji zlato i srebro gomilaju a ne dijele ga na Allahovom putu obraduj obraditi bolnom kaznom kaže sauban bili smo na jednom putovanju s poslanikom sallallahu alejhi sellem Pa je neko od rekao, uh, ovo je objavljeno u vezi zlata i srebra, kada bismo znali koji je zaista imejetak najbolji, pa da ga dijelimo na Allahovom putu. se selim je čuo što su ono govorili, pa im je rekao, onda je podsjetio na to i upoznao je sa najboljim imejetkom. Ne spominju srebrom iz radnog, rekao ashabima, jezik koji veliča Allaha, zahvalno srce i čestita žena koja će ti pomoći tvoj, da sačevaš svoju vjeru. Rekao je također, u troje je sreća, a u troje je nesreća. Sreća je u čestitoj ženi, dobroj kući i dobroj jahalici. U to vrijeme jahalice su bili konji pretežne, je tako? Danas možemo govoriti, možemo govoriti o, raznim o raznim vrstama, vrstama jahalica, automobilima i, i, i, i, i, i tako dalje a nesreća je u lošoj ženi u slaboj kući i u slaboj i u slaboj, slaboj jahalet. Čak tumačiči e, Kur'anski ajet do poznato dovel rabbanatina fi dunya hasanatana fi al-akhirati hasanatana wa qina adab gospodaru daj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu sačena džennski vatri, imam za mahšeri u, u, u svom elkešafu poznatom tefsirskom dijelu, e, prenosi od Ali je anhu da, da je on da je ona rekao dobro na dunjalu ko je čestita žena, a dobro na ahiretu je hurija a jehenemska vatra dojaluka je loša žena <laughs> loša žena dakle lošu ženu i lošu suprugu ali je radi Allahu ta'ala u u u poredio u sa jehenemskom vatrom zatim treći treća stvar koja je u ovom trenutku pitanje obaveza supruga muža Ne smiješ nikad dozvoliti da ga uznemiravaš ružnim riječima jer to ne dolkuje im takav vokabular i takav odnos, takav takav govorne dolkuje muslimanki prema bilo kome, a kamoli prema a kamoli prema mužu. A razborita, čestita vjernica, svojeće srce, ja bi tako kazao, učiniti staništem i najljepšom oazom za za za njenog muža. Učinite dakle da se zaista a, uz nju smiri Jelena je istinski smiraj, bićemo iskrena savjetnica, pomagač, prijatelj i i i saputnik po putu Hatidže, uh, poslaniku sallallahu alejhi ve Muhammed sallallahu je iz Božjog ukazao kao su pitanju uh, dužnosti žena prema muževima, da sam ikomena redio. vrlo znakovit hadis, da sam ikomena redio, da čini seću do nekom drugom ima Allahu dželešanu, naredio bi da žene čine seću seću muževima svojim mužima. Zbog prava muža kod, kod žene. Na osnovu ovog hadisa uh, Ibn Tejm je uh, je rekao žena nakon obaveze prema Allahu i njegovom poslanikstvu sa nema veće obaveze od obaveze prema mužu. Muškarac ima najveće obaveze prema, nakon, Allah, nakon obaveze prema Allahu i poslaniku sa veselom uh, prema, prema svojoj majici. A žena najveće obaveze ima prema od, od, od, od, od ljudskih stvorenja prema prema svome, prema svome mužu. Dakle, koliko su puta muslimanke čula ovaj hadis? Stotine, hiljade puta. Ali u životu, u praksi, koliko muslimani rade, rade ponome. Po dakle, ne razumijemo i ne prakticiramo su ne do duše. Ja ga ovdje spomenuo jednu, jednu stvar koja se odnosna muškarci. Muškarci često puta voli to je hadis, jel? Zašto? Zato što, je, šta, što, zato što to ide u nju, u, njuhovo, u njuhovo korist. Pa onda uh, svataju sva, sva sva to da žena treba bez se pokorava i kad treba i kad ne treba. Dakle to je jedan pravi najobičnijabi ja tako reko džailijski odnos i ne poznaj ne poznaj ne nepo, nepo, poznavanje Kur'ana i Sunneta. Žene nisu robi Žene mogu biti samo robi nje Allahu džellešanon kao kao, kao i muškarci. Kao i muška, kao i muškarci u obožavanju Allaha istinska, istinska sloboda a što se tiče što njihovih dužnosti i prava one znaju svoja prava i dužnosti i ona se tu istinski treba potvrditi kao ka, kao kao supruga dakle nerazumijevanje ovog hadisa i neživljenje po njemu donosi donosi velike pro, a, probleme a, Ibn Kesiri u, u, u komentaru ovog hadisa u konju u hadisa u konju poslan je selam obradovao Hatidžu preko meleka Džibrila preko kućnog uđenjatu koji nema nikakve tegobe niti nep, nep, neprijatnosti rekao Ovaj divan, divan primjer naše majke Hatiđe radi Allah na kako se odnosi prema poslaniku. Salim. Čak prije poslanstva, prije poslanstva. Zato kaže, zašto je Allah hađačno, obradovao Hatiđu dženetom i kućom u dženetu? Zato ka jer nikada svoj glas nije povisla prema poslaniku. Salim. Nikada ga nije zamarala, niti je pokazala prema njemu bilo kakvu neposlušnost, srđbu i nikada, nikada ga nije uzimiravala. Nema predaje. U, u, u, u, u, u istoriji Islama. Nijedan historičar nije zabilježio predaju da je i prije poslanstva i nakon poslanstva i kada Hatiđa na, na bilo koji način uznamirila poslanika. Sajista divni primjer profesor, evo da kažem, porodno bi općenito poznati, da kažemo, eh, Hadisa i, i, i principa i pravila dužnosti obaveza o kojima smo govorili. Ovi primjeri daista ostavljaju, da kažemo, bez, bez, bez teksta i, i, i dovoljan su vajz eh, da, se, da se razmisli o njima. Evo kao u slučaju kada smo govorili o obavezama e, muževa prema svojim ženama e, i na što smo kazali je li temeljne obaveze i dužnosti poput ovog sada e, da i ovaj put kažemo, dajte neke savjete, neke upute e, iskustvene, neke e, putokaze, jeli e, rečenice koje su korisne iz iskustva vašeg i ono koje ste vi do sada i čuli i ono što ste, jeli, kroz učavanje islamske literature i pručavanje islamske tradice saznali ako je mogu biti korisne našim suprugama, da, da kažem, pridobiju ljubav, ljubav svojih muževa i njihovo srce. A naravno, ja sam, ja sam, ja sam priprimio neke stvari, naravno pri svega na osnovu Korana i Sunneta, ali, ali iskustva. i iskustva. To je vrlo važno. Pa s toga želim spomenuti jednu važnu stvar, važan aspekt uh, bračnog života gdje uh, ili jedan ispit gdje žene često puta padaju. I to može biti, to može biti razlog, iako izgleda banalan, iako izgleda, izgleda bezazlano, a nije, a to je vrijeđanje muškog ponosa i dostojanstva. Znači, to najskuplja stvar mora svaka muslimanka da zna kao supruga, da je najskuplja stvar koji posljeduje muškarac je upravo njegova muškost, a ne ona, ona lažna muškost o kojoj, o kojoj smo govorili i njego, njegovo dostojanstvo. I kada bi cijeli svijet propao, kada bi cijeli svijet propao, to bi mu bilo lakše nego da neko poridi, poridi njego, njego, njegovo dostojanstvo, njegovo muškost da to kaže ibn Sallam za kao upisujući čestitu ženu suprugu ona kada je nešto naredi dakle u čemu ni grije prema Allahu ona ona to izvrši. Dakle, pametna žena ne će nikada uraditi svog muža na takav način odbijanjem odbijanjem njegovih naredbi i i, i tako dalje a posebno to neće će pokazivati a to je česta praksa pred drugima pred svojim roditeljima pred svojom rodbinom neće da neće da, jednostavno Da bi našao rekao zbija ogluške nečiji, nečiji pravi se gluha kad je on, kad je on zove ili kad kad nešto naredi da dokaže eto ona pred uh, Kobayashi pred, pred, svoj, pred, pred svojim najbližim kako ona njega nasluša kako može raditi uh, šta god hoće i tako dalje. Ona supruga koja tako, koja se tako odnos prema prema svom suprugu neka zna da tada da pred sobom ima ranjenog glava, A ranjeni lav ne bira način kako će se osvetiti, kako, kako će se osvetiti. Al najgora je osveta je, kad ta, a pretožno svaki muškara tada, tada kaže, kad žena tako postupa na njemu, ovo je kraj između između tebe i moga srca. Tada, time se ljubav gasi. To je naj, jedan najprosti primjer, ali vrlo važan, vrlo bitan, koji u potpunosti može ugasiti ljubav, ljubav, ljubav u srcu i, i, i osjećanje. A zatim, ulijevanje sigurnosti i povjerenje povjerenja u srce svoga muža. Nema ništa ljepšije kao kad čovjek e, vjeruje svojoj ženi. Ima on da on ponosno hoda uz uzdignute glave, bio prisutan, bio odsutan od kuće, bio odsutan od kuće, zna koga je ostavio u kući. Zna da ima povjerljivu, čestitu, čestitu ženu, iskrenu vjernicu, bogobojaznu i tako dalje poslan stalno što kaže ona koja kada je on odsutan čuva čuva svoj čas i, i njegov i njegov imetak. Pes dakle, su supruga osim toga nikome ne smije pričati o svojoj vezi sa, sa, sa, sa svojim mužem. To je takođe pojava koja kod nas sa sa sa sasvim, sasvim u ovim ovim, ovim uh, u ovom savremen dobu. Uh, To, to to se tako dakle dešava. Postaje se on kaže najgori je onaj čovjek koji ima odnos sa svojom ženom, pa onda priča drugima o tome. I obrnuto, supruga pa priča priča drugima o tome. E, mi smo svjedoci da su mnogi brakovi uništeni zbog zbog zbog bezazleni bezazleni hrázlo i zbog činjenica što, što što e, se može popraviti bez ikakvih bez, ikakvih, bez ikakvih pro problema. E, I to je ono na što na što također treba obratiti obratiti pažnju. Evo, profesore, spomenuli ste nekoliko da kažem, jeli, e, dobrih uputa, smjernica, e, e, suprugama. Jel. Međutim, jedna stvar koja da kaže nekako pogotovo evo, evo, u našem društvu tradicionalno je, e, manifestuje se, vidna je, a to je način na koji e, žena, posebno žena, naravno roditelji oba dvoje, ali posebno žena, pristupa toj temi djece, odnosno odluju djece kao takve. E, to je ono što je vidno, to je ono što ljudi vide, kakve su obaveze u tom pogledu i koliko je to važno da žena gdje je svjesna, svjesna tog emaneta i te, i te nužnosti. Pa naravno, a, o, znači, jedna od najveće obaveza suprugi u braku, odnosno u poroci, upravo odgoj, lijep lije, lije odgoj djeci, jer je ona ta koja je stalno vezana za djecu. Majka, majka je ta koja je stalno vezana za, za djecu. Oboje oboj su odgovorni, ali je majka uvijek, ona i nosi, ona i rađa, ona i hrani itd. i tako ma, dalje. I majka mora biti istinski uzor svojoj djeci u istinu dana uvijek je tako bilo majka i, a, i naš narod je ostalo govori to pravilo važeći danas gledaj ženu gledaj čovjeku je Ako, kad, kad hoćeš da, da, da ženiš sina da, da, i, i tako dalje, da nekom nešto pre, pre, preporučiš, da, da, da, da oženi neku, onda kažeš taj, s takvoj porodici njena majka je čestita, ugledna, poznata, poštena i tako dalje, žena i to je porodica takva i tako. Zato zaslužuje pažnju. Dakle, posebno mora biti uzor, kako smo kazali, prema, prema svojim čirikama u čestitosti u ibadetu, u lipom ahlaku, u čistoći, u savršavanju, svim onim poslovima koji se uslovno ovu ženskim poslovima. Jer sve to utječe na mir i harmoniju u kući, odnosno, odno, odnosno u braku. A kako će porodca biti sretna? A, ako žena stalno izbiva iz kuće, ne govorima, na govorima zbog poslova koje koje radi na vojina, in, inače i bez ikakog razloga, ako ne odrađuje djeci, ako ih proklinje, ako ih ne odgaja kako treba, ako odstupa od onih uh, od islamskih princi, principa, onda ako im naziva i ružnim imenima, danas imamo posavam problem sa od, sa od, sa, odgoj, sa, odgoj, sa odgojem sa Jer djeca u, jer nema i pravog islamskog kućnog odgoja i onda je teško odgaja takvu djecu teško, teško bilo koja te, te, teško, teško bilo koja da to može nad, nadokna ako što u porodici u porodici zapo, za, zapostavi ako ona djeca gledaju kakanje odnosa kako je prema prema prema njihovom ocu odnosno prema, prema mužu ako ga malo ako ga ako ga istinski ne voli ako ga zapostavlja i i, i tako dalje dakle najviše jedan primjer jedne majke kako je savjetovala i po svojih ćerku To su te majke koje treba da budu istin, istinski uzir, kaj kćari. Budi zemlja svome mužu, on će biti tvoje nebo. Budi mu smiraj, bit će ti oslonac. To je ono kuransko oslonac. Smiraj, a on je tebi oslonac, pomažete u izgradnju tvoje ličnosti. Ne, ne odaj njegovu tajnu i, niko, i nikada mu ne budi nepokorna. Znaj da je muževa prednost nije zbog vlasti, vlasti nad tobom i ugnjetavanja, već zbog brige i čuvanja i čuvanja tvoje, tvoje časti. To su divni, divni, divni savjeti. I svaka, su, da bi, svaka žena, da bi očuvala brak, jer joj je stalo do tog braka, treba, treba da se tako, ta, tako odnosi i tako ponašati prema svome mužu. I, I prema djece također. Evo, profesor, da kažemo, tema je e slobodno je kazi, jer prešroka, naše vrime toliko ne dozvoljava. Evo da polako prevedemo kraju nekim opštim zaključima koje biste, da kažem, istekle za kraj. Budući da znamo da jel, one poruke koje ostanu na kraju su i najviše, najviše pankljive, u gledanju da će naše gledatelstvo ili zapamtiti te zaključne poruke ili pute. Pa ovako, što se tiče tih savjeta e, i zaključaka, ja bih rekao sljedeći. Uvijek. E, Kad se, kad govorimo o, o našim e, muslimankama kao supragama, sestro, e, ti kao supruga blago, kako je rekao poslanik s.a.v. najveće blago, a blago se čuva u najboljim haznama, najbolj, najboljim riznicama. Ako to blago bude dostupno svakom, ono, ono gubi, gubi svoju vrijednost, zato moraš znati svoju vrijednost i moraš, moraš je dobro čuvati u ime, u ime Allaha Đalešanu. E, kod poslanika sellem, je došao jedan čovjek i rekao mu Allahu, ženu, koja uvijek dočeka kad dolazim kući. Dočeka me nasmijana i uvijek me isprati kad, po, kad polazim iz kući. A ako sam zabrnut, ona mi priđe i kaže šta te je zabrnulo, dragi mužu? A ako si zabrnut zbog nafake i obskrbe, pa zna da je neko drugi već preuza obavezu na sebe za tvoj nafaku. Mislići na, na Allah, Đelešanu. a ako se zabrnut zbog Ahireta, Zbog molima Allah da ti poveća tu <laughs> ti poveća brigu, ahiret. Tada je poslana svetlana rekao, zaista Allah ima svojih robova koji rade za njega, ova žena je jedna od tih, jedna od tih. I ona ima nagradu, pola, pola šehijske nagrade. To je, to je jedna stvar koju želim, koju želim svojom pa tipan. Zatim, žena kao supruga treba znati da je ona, da će ona prva kušati plodove uh, svoga truda koji ulaže u očuvanju bra, bra, bračne zajednice, odnosno bračne, bračne sreće i ljubavi. Je žena prva, prva je ona koja, koja kuša tu sreću i te plodove. Zatim, žena kao supruga mora znati da je njen muž, njen dženet ili, ili, ili dženet. Ili jedno ili drugo. On je njena snažna zaštita. On, što bi se reklo, onaj pronicljivi um, on je domaćin porodici, stup, glavni stup porodici. Osim toga, nikada ne smije zaboraviti da je on otac, otac njene, njene, njene djeci. E, I kada bi žena skupila kao suprava sve svoje blago, kada bi imela ne znam koliko zlata i novca i bankovnih računa i au, auta ovakvih ili onakvih, sve to na jednu stranu, ne može se porediti nikako sve to sa ljubavlju istinskom ljubavlju u u okrilju ili u krilu krila njenog muža dakle sa ljubavlju i pažnjom koji posvećuje posvećuje a za kojom čeznu toliko za kojom toliko danas posebno čeznu žene i, i, i govori i pričaju nedostatku takve ljubavi e, i ono što što o, o, želi postići jeste prije svega ljubav Supruga kod muža želi posjeći tu, tu ljubav i kaže, ne, fali, nemaj. E pa znaj da i on to želi posjeći kod tebe. Pa pokaži je ti prava. Dakle, ti pokaži tu ljubav dok je nije pokazao neko, neko drugi pr prema njemu. Jer mi živimo u vremenu velike smutnje, razvrata. A, I ako ne uloži žena maksimum truda da pokaže svu ljubav prema svome mužu, da saču međusobno razumijevanje, a, istinsku pažnju, onda vrlo lahko a, može upasti u muž njezin u smrtonosne kanđe, smutnje, koja ga, koja ga ne mora doći kad, či, kad iziđe izvan kuće. Može u kući, preko interneta, preko raznih sredstava informisanja i, i, i, i, i tako dalje. Dakle, smutnja kuca na sva vrata naši, naših života i većina ti izazova. Dakle, vjerni kao muž možda, možda i odoli, ali ako ima istinsku podršku. Ili će možda pas na ispitu, ali ako ima istinsku podušku u svojej supruge, uz Allahom pomoć, ta, ta veza i taj brak će, brak će se sačuvati i sačuvati se ta brač, bračna harmonija i ljubav. Profesore, hvala vam za ove savjete i upute koje smo e, danas čuli kako Jel, znanstveno tako i iskustveno što je karakteristika, da kažemo, cijelog serijala. Nadamo se da ženska populacija među gledateljima će imati šta da uzme, da se koristi i da, kao što smo prođli pust pomenuli, svoje more ljubavi učini nešto. Nešto bistri imamo hvala, a poštovani gledavci, bilo je vašivno jedanje iz serijala More ljubavi. Budite i dalje, i dalje uz naš serijal, do tada. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.